Vader Heer die paar oomlikke rondom die boon Ons wil hy die goed Meer wees as met Kerktyd, herediensttyd Ons wil hy, heren, dat elke manie daarvan Tyd saam met die heren Levende heren sal wees miniete waren ek en my God met mekaar in gesprek was, miniete waarin ek kon praat en nie geluister, en nie gepraat, en ek het geluister. Maar vader ons, wit oog dat hierdie eerredienstheid opgevolg sal word, en een toepassingstuid, een doelstuid, waarin ek sal gaan doen, sal toepas, sal gehoorzaam, dit wat nie in die woord gesê, anders ter heren, anders ter is het nie moe te dat ek vanmorgen hier was. Trouwe Heer, vergewe my daar die minuut in my leven, waarin ek geleef en gedoen en gemaakt het, as ek nie my Heer is, en as ek my eie Heer Oomlikke, Heere, waar my besluikies geseef hier het, Heere, vergeef my toch daar die van my vrienden. En nou, Heere, jy die moeilike so saam met jy, dis vir ons kostbaar, Heere, ons beleef het my jy, ons plaas dit nie nie aard en ons sê, Heere, my man te mak wat ek is, kom tot toene in die aarde. Seen my, Heere, nie met boosies en prak, praat ook met my en ek wil dit in die Heerse naam Amen Exodus 3 daar van vers 7 af die Heerig openbaar om aan looses en stier om met een opdracht na die Israelite toe en dan legendaal van vers 7 af Daarna sê die heren, dit is vir Mooses, ek het die elende van my volk in Egypte duidelijk gesien, en hulle doodkrede oor, hulle slavendrijvers gehoor, ek het hulle leiding ter harte geneem, ek het gesien, ek het ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die macht van Egypte te bevry, en om hulle daar Te laat trek met een goeie en uitgestrekte land Een land wat oorloof van welke die jene Dit is die land van die kanamiete Jeetiete, Amoriete, Veresiete, Jeewiete en Jeewesiete Die noodkrete van Israel het my bereid En ek het ook aan skou Egypte hulle verdrukt Daarom stuur ek jou navarie toe so dat jy my volk Israelite uit Egypte kan bevryd Toe sê Mozes vir God, Wees ek dat, Dat het my die vader so, dat, dat het my die vader so waag, En dat ek die Israelite, In die hypte so bevrij. God het Mozes aanwoord, Ek sal my jou wees, En die bewijs dat ek jou gestuur het, Sal dit wees. Wanneer jy die volk in die hypte bevrijd het, Sal jy my, My heet die berg aan Daarna sê Mozes vir God, Sê waar nou ek kom uit die Israelite en ek sê vir hulle die God van jyne voorvaardig het my na jyne toe gestuur en hulle vraag my wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Nu sê God vir Mooses Ek is wat ek is. Jy moet vir die Israelite sê Ek is, het my na jyne toe gestuur. Verder sê God vir Mooses Jy moet nog wat die Israelite sê, die Heere, die God van julle voorvaarders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na julle gestuur. Dit is my naam. Dit is eeuwig my naam. Dit is die naam, waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Tot so vers, sisters, gesê, en gelukkig is die, as die die woord van die Heere, in die lewe die nummer hier oor maak en hou. Now, broers en sê, sê, die besonder wat in my vangelangere het is, is dat die Heere hier sê, dit is my naam, my gedenknaam, vir eeuw. Sê vir Ek is, wat ek is. Die God van Abraham en Isa en Jacob het my na jylle gesê. Soekse sisters, ek wil begin, meeste van die eentjeker ken die ding die die wat ons oorloosie. Die tydweker, die kan om maar op die bord sê. Die ding, broers en sisters, hy, hy moet een geweldige invloed op ons leven. Kiek, die manier, die het my vanmorgen in my bakkie opleks nie, want hy toe my, hy het die vroeg kwart voor acht, en dit is 17 minuten voor acht. Geweldige invloed, op klein machine die waar jy al gedag staan met jou draag, geweldige invloed op jou leven, En God zegt, die dat ik daar hoef vast op ben, en ik wou dat ons, op die ding wat ik oor doe zien, niet meer zeer bij je leven, soms, als er met God is, dat is mooi, geloofzaamheid niet net soms, soms, hierdie duizie nie meer dit moet as dat ek en nou gaan dit loose sisters nie net oor die ding dat hierdie weiser bly loop en loop en die sta met stil gaan nie oor die druk van tyd en die gebrek aan tyd en die gejaagdheid van ons levens enzovoort enzovoort dit gaan vir my vooral oor een ander verskijnt en dit is die ding dat ons ek en jy ons levens soalve seisonale levens kijk vredeker praat ons op daar van die verschillende seisonen in onze in oorse wereld. Dan ja, prediker, dit is ook prediker 3. Kijk, het prediker nou, die haak na die seizoene, die tyde in oorse daar sê, daar het een tyd om gehoore te lop, een tyd om te sterf, een tyd om te lach, een tyd om te treur, een tyd om te ophel, een tyd om weg te blij, een tyd om lief te heen, een tyd om te haak, so, van dit ang en ang, maar nou broers en sisters waar ty jou en my veral nie en my veral frustreer is die ding dat die goeie seizoene in ons lewe die aangename ty dit wat ons aangename ervaar wat, wat vir ons lekker is wat ons geniet so makkelijk voorbij glij in ons lewe en dan, dit is net so, dan is die heerlijke hede deel van my vir Ons sien daar van oor die kan kagheris in die drie evangelies gaan lees, maar gaan lees op my korbel in Matthäus 17 daar die weg van verheerlikheid Kijk Petrus As hy dit dag En is dit baie opgemond En sê Heere Dit is vir my Goed om hier te wees Dit is vir my Heerlijke tye wat Ek geniet Hierdie oomlikke Heere En om nou hierdie oomlikke te wil Vastval Sê Petrus my Heere Sanatie van ons een paar hinte opslaan, en dan bly ons nou nie. Sien nie, Peters probeer, sê oor Loosie tot stilstaan, hy wil hy, Heere, hierdie oorlik, dit moet ek nou hier ervaar, Heere, dit moet nie so verman weer, deel van die gisterse my lewe, hierdie oorlik, heren, hier, dit moet nie wegleid, dit moet bly, Heere, dit om hier te wees. Nou, voordat ons daarbij kom, die ding dat die Heere een antwoord het vir dit wat ek en jy as die frustraties van my oorloosie ervaart, voordat ons daarbij kom, wil ek net die, die vraag vraag, wie mag dit vanmorgen? Sommige wees oor, wat, wie mag het op sy lewe toe. En nou sê heren, Moses, ah, jy heren, woos het? sê vir hulle, die, die God van Abraham, die God van Isa, die God van Jacob, het jou gespeed. Die God van Abraham. Nou, dit klink nie vreef nie die. Die twee name paskloosig of by me God en Abraham. Abraham die allergrootste gedeelte van sy leven het hy in harmonie met sy God gedeel soos die Heer het gesê, so het hy gemaakt, so het hy gedoe Abram het nooit met die Heer het gerede nie, al, al was die opdracht hoe groot geweest Abram is ons die ouwe wat volheid vertrouwe in die Heer gehad het en dat verbaas het my Dit verbaas my nie dat, dat die Bijbel naar Abraham verwees as die vader van die geloofing. En dat as daar in die Brees held gepraat word oor die geloofse oor wie word daar die meeste gepraat? Oor Abram. God en Abraham. Dis gebuik van Zelfs. Maar nou sê hy, God van Abraham het even gestegen Die God vir Isa Isa Nou Isa, nie sisters, Is aan die stoorie Kijk die koninklijke aura wat rondom Abram was ons hier totaal aanwezig, Isaac, ja, het was al nie, slecht nie, maar, ak, hy so, so onbeduiding, so, vaderig wil ek vir sê, so al, kijk maar, Isaacs kopje, hy was nou, achter elke bos bosheid, hy so, baie, baie, gevoel, Hierdie knop nie, broers en zusters, het nie in een blom verhangen. Doe een gewone oefaals die. En God sê gewoort, het gaan sê vir hulle, die God van Isa het julle geskien. Dit sê sê vir my een ding, en as hy net dit, ek het net dit ons zak ontsteek met ons ons saam trak. Weet jy wat sê, moet bodem einde vir die vand sê, luister, weet jy wat nou my sier my, Isaak, hy is die God van die ou gewone oukie, die God wat buitengewone dinge en die lewe van gewone mense doen stuur hulle Waar pas dit? Geloof? Ja, Abraham. Vare doodgeworde kerklidmaatjie wat maar met hulle wat die naam van die Here met uitga daar ja, dit voel aan my die jylle, ek, die almachtige jy sal nog iets doen aan die tydsbelevenis van doodgewone mens ook in 2014 wat ek gesê, dis sy gedenknaam vir eeuwige verhaal Maar nou gaan ek verder Sê die God van Adriaan Die God van Isaac die Die God van Jacob Stuur my nou jy God En Jacob En nou sal ek nie verskoon Sal ek nie verskoon as jy my gesê Is die woord van die jyre hier ergste God van jade kende jy die ons lewe hoef jy ons om die diep te krab en nie hoef, hoef jy ons om die diep te my om die die corrupte en die, en die bedriegelike raak te boor sy naam beteken ons al klaar dat hy een soort van a, van een grijper is ach, ek wil nie veel van hierdie oud sê ek wil net sê, dat die vader, ek, as predikant, wie we hierdie oud, Jacob, geduisterd te skryken, want ek kan my voorstel, hy is die lees, Jacob, ek is Jacob die predikant, en hy is het maak in hierdie gemeente, versikkel en sikkel jaar, en dan, dan gaat het nie wat het lok, wat schryf Nog sê Heer, Ek is die God Van Jacob Abraham Die konink, koninklik geloof Isaac die heel Doodgewone Val mysie men Jacob Die stem. waar ja. pas en in Aaron Isa of Ja by die woord die jy wil zeggen ek is die God wat by alle mensen en die levens van alle mensen sal ingang aan hulle tydsbelevenis as hulle na my toe kom en nou broers en zusters, terug na het zoodest ons nog heel beter gaan sê vir hulle ek is wat ek gaan sê ek is die God van Abram en Isaak en Jacob. Maar, broers sisters, Abraham en Isaak en Jacob is op hierdie stadium wanneer die jyne nou jy met Moses praat, as het recht op nou, die 200 plus jare overleden. Ek is. Hoe praat die jyne nou hierin in die teens woordige Hoe kom ek sê Ek was die God van Abraham en ek was die God van Isa en ek was die God van van Jacob. Wat betekent? Wat betekent hierdie, ek is betekent En die, as die ding, ek wil die woorde nie in inleer hier in die sooties doen, kan jy gaan kijk in die evangelies, grijp hier in Jezus die Seer van God, terug na hier die woorde. En dan is sy interpretatie ook dit, hoe ek die tootie by gestaan. Want hy kom ook daar na verwees my in die gedeel, dan sê, nee, my pa is nie die God van dode mensie. hy wil vir hulle sê jy denk in termen van Abraham en Isaac en Jacob dis nie soos die Engels sê has been so ek is al is hulle 200 jaar dood of 200 en 500 jaar dood ek is vandag nog daar is hulle leef nog en ek is sê die Heerde het hier in tyd ingegript en hy het gesê, maar ek ga nie toelaat dat Abraham en Isaac en Jacob wegraat in die geschiedenis, weggeleerde. En hy sê nie, dat die Heerde, wat ook Abraham, Isaac en Jacob beweeg, dat die Heerde en, uh, en, en alle Heere tyd tot stilstand gebring het, en dit wat hulle ervaar, ervaar hulle nou sonder dat, daar, dat het hierdie ding is van, van seizoene wat kom en gaan die heel tyd. Dit is my die wonder, dat die boek Exodus wat my beteken, ek gang, uit tof, pak gee, dat het nie net hier gaan oor exodus uit die akelige plek, die wat in die loom die Egypte land van die tijd, dat het ook vir die mens een exodus, as ek en jy kan vanmorgen, sap en pak uittrek, en hier die aandige ervaring, dat alles wat vir my letter en algenam in die, die verbeding. Het is vir ons so, so frustrerend, die die vrediger ding van die saisonaliteit van liefde. En dat vir die wonderlijke dag, dat God wat verboot tyd vir heeuwig is, hy het ging gister en die hele verweer nie, is verboot tyd vir heeuwig, dat God binnen in my tyd, binnen in ons die werelds oorloosies ingebreeg het en om verhaal te omgeven ek verstaan iets van van dit wat Petrus op daar voorgestel het van met die huisjes wat hy nou bouw ek verstaan iets daarvan en ek God kan in jou leven inbreek en in jou oorloosies inbreek om die tyd te laat stilstaan om vir jou te kom sê wat oor die man die na my kom sal daar iets van een goeie tyd aanbreed goeie tyd, wat nooit in die verbede sal sal wegreid, sal wegraad. As ek dit uitgemaak het of ek een Abram of Isaac of een Jacob is, ek gaan met my oorloosie Isaac naar die Heere toe en ek sê, Heere, hier is ek, dan dan gaan hy in die Psalm 31 vers 15 Kom die En hy sê regtigheid dit moet hy sê Vader my koe my koe is Vader van al die sakkerjago. Ee wat ons en ek so dis uit die sy soudaliteit van die lewe geef, die ding wat al so frustreer my kie, my moerloos ek plaas en die hand, so die sandig vir dit oude, gesê vir my die hongerlijke broers in die toonde veertien waar tyd so een frustrerende verskynsel is en God s'n Here eerste in die Bybel wat ek byna sê algenaam geken. Sy, algenaam geken. Hy is die wat iets kan doen en wil doen en sou doen. Al die manier waar jy jou denke Jy sal nooit vir my 'n ek was wees. Jy sal altyd vir my 'n ek, ek is. Proces is dus et ook et ook jouw reluusie sal my jou spook. Ek moet elke keer as jy vraag hoe laat is dit en elke keer as jy jouw reluusie kreeg en elke keer as jy daar in die reis met staan oor dat hy oorloos met jou sal praat en dat ek jou sal sê ek wil nie net jou sê hoe laat het is ek wil jou sê daar die God die God van Abraham, Isaac en Jacob hy grijp met ons tyd en hy gee vir ons een exodus een uitdok uit die ek hoef nie meer gevangen van tyd te wees ek geef jou hy eindom daarom het Jezus Christus gekom Vader Heilige Gees ek kom nou van die woord Een afspraak met die man Ek <coughs> en my oorloosie as wil na u toekom hier en ek wil met u kom praat my God oor die wijze waarop ek my tyd ervaring wil lewe agere ons ons saam met Petrus Ons wil hee dat, dat hy vir tyd sal gee Een tyd wat, wat nooit sal voorbij gaan Dankie Heere dat, dat hy so heel modern in die woord is Dat in Exodus een van die heel oudste boeken Heere Ies so modern is, op hierdie boek gister geskryf is. Ach, Heere, kom na Ie toe, en ek was saam in die versalding te versen, Heere, my oorloos en my tyd, ek plaas, dit. ek beleed het by Ie, ek en my tyd, Heere, alles is, kom tot toe, en ek bood is al, hier ons Here in Jesus naam